И последната идея, третата, с която завършвам. Шестия старец. Смъртоносното знание. Смъртоносното знание. Кое е това? Той казва. Истинското знание. Смъртоносното знание носи живот, а земното знание носи смърт. Светът не е мястото на живота. Живота е скрит в истинското знание. А за света това знание е една опасност. Смъртоносното знание е смърт за света. То позволява да видиш Бога и да се отделиш от света. Тоест от мъртвото място. Доброто е опасност за човека, която той, самия човек, още не е проумял. Истинското знание е унищожител на всичко човешко. В истината, казва Шестия Старец, няма човешка природа. Само дух и само истина. Смъртоносното знание е истина, която ни разкрива свободата и несътвореността. В смъртоносното знание е нашето спасение и нашето възкресение, но това не е за умствени хора и за религиозни хора. Бог е строга истина и за това са изчезвали всички земни същества и цивилизации. А духовните и божествените винаги са се оставали в Бога, те само се завръщат. Другите дълго се прераждат или чакат. Някога има борба за прераждане, тъй като нито родителите искат да вземат тази душа, нито тази душа иска да слезе при определени хора, защото те може да са и врагове. И затова някой път се случва аборта, но това е друга тема – душата бяга. Но когато втори път я изпрятят, тя не може да избяга, защото има да решава решения. Има задачи и те я натикват да се роди без избор, за да може да се справи със своето минало и някога да стане благословенна. Бог е велик поразител на всичко неистинно. Ако истината не унищожи човека, от него нищо няма да произлезе. Но истината трябва да го е избрала, иначе човек се остава в ръцете на смъртта. Да бъдеш избран от истината за унищожение, това е най-великото благо, казва Шестия Старец. Защото истината не избира земни и мъртви хора. Те не са живи за истината и тя не ги иска. Истината е смъртоносно знание за света. Ето защо в света царуват лъжата, и полуистините. Истинското знание е излизане от света, мястото на мъртвите. Добрия човек живее в света, истински добрия човек живее в света, а не в Бога. Защото доброто не е мярка за истината. Добрия човек исках да кажа живее в света, а не в Бога, защото доброто не е мярка за истината. Всяко лъжливо и полуистинно знание се самопоразява. Истинското знание е затворена книга за света. Истината, самата истина, казва шестия старец, е най древният заблудител на нечистите хора. Тя не ги допуска, тя ги оставя в заблуждение. Тя ги отделя от себе си и заблужденията им стават плът и кръв. Земните хора не са от старата, земните хора са от старата тъмнина от Стария свят. Те са останки. Те са станали земни поради изопачаването на истината. Бог движи древната тъмна сила, за да донесе чрез нея събуждане и оттам истинското знание, което е пътя към Възкресението. Възкресението, чрез което да се спаси света и хората от древното изопачаване на истината. Без истината, казва шестия старец, всички дарби. Става просто без изключение. Всички дарби са зло. Забележете. Без истината всички дарби са зло. Учителя казва, накрая с това ще завърша, че и дявола е служител на Бога, но той не знае какво върши. И учителя казва, той си мисли, че така го е замислил, но той наистина не знае какво върши. Всичко се върши от скрития Бог и всички се учат. Дявола по отрицателен път, другите хора по положителен път, а някои въобще не се учат. Единственият, който знае нещата, това е Бог. Това беше за днес. Другия път ще продължим. Декември месец, както знаете, е най-смешния месец.